dimecres 19 de juny, a l'informatiu de Ràdio Palafrugell explicarem que divendres hi ha un concert solidari de jazz per recaptar fons per a la Fundació Andrea Bocelli tindrà lloc a les 9 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Juli Fernández comença la seva crítica al govern des de l'oposició i critica el govern d'Esquerra Republicana de banca de transparència en les diverses sancions que van ocórrer l'estiu passat a Llefranc. La informació comarcal passarà d'una banda per Bagú i la crítica de Joan Laureiro ara a l'oposició per despenjar la pancarta en suport als presos polítics que ja torna a lluir a la balconada de l'Ajuntament i també per Pals per explicar que el nou alcalde vol acabar amb la vaga del servei de neteges i escombraries. I finalitzarem aquest informatiu parlant del dissabte, posant novament la mirada en el cap de setmana, i és que els hortolans celebren el tercer aniversari dels horts comunitaris Les Arenes amb una jornada de portes obertes. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres 19 de juny posant la mirada en el cap de setmana, en concret a l'inici del cap de setmana i és que divendres al vespre el Teatre Municipal de Palafrugell acull una activitat de caire solidari. És un concert de jazz solidari a càrrec de la Jazz Care, que va en benefici de la Fundació Andrea Bocelli, per recollir beneficis per un projecte de reconstrucció de l'escola preescolar i primària de Mutcia a Itàlia. Per parlar d'aquest esdeveniment tenim amb nosaltres, d'una banda, a la representant de la Fundació Andrea Bocelli, la Sally Vell. Bon dia. Bon dia. Gràcies per venir fins aquí i també tenim el fundador de la Jasker l'Alene Guiu, bon dia Alan. bon dia. Doncs gràcies per venir fins a Ràdio Palafrugell a explicar-nos doncs, aquesta activitat una activitat solidària que doncs, tots els diners recaptats aniran per la reconstrucció d'una escola preescolar i primària a Mutcia què va passar en aquesta ciutat italià? un italian? terremoto fatal en 2016 fatal tots els immuebles son arruinados entonces lo, los niños no tienen una escuela uh -huh. eh, la fundación hace esa escuela primaria este año el año pasado una escuela secundaria y después una escuela de música para todos los niños de, de la zona uh -huh. entonces vosotros trabajáis uh, o Vosotros trabajáis para la reconstrucción, ¿no?, de, estas, de estos todo edificios. Todo nuevo. Uh -huh. Las escuelas son los todos nuevas. Eh, equipados todo nuevas uh -huh. Todo es nuevo. Este terremoto, este seísmo ¿no? que ocurrió en el 2016, como tú sí, comentabas… Sí, en el centro de Italia. Uh, …fue muy seguido, ¿no?, por los medios de comunicación y aún tres años después aún hay secuelas, ¿eh? Sí. Ayer, el año pasado, secundaria. Este año primaria uh -huh. y después la música, la escuela de música uh -huh. sí. uh, Gracias Sally por comentarnos pues uh, lo que pasó, por ponernos un poco en contexto ¿no? de lo que pasó en, sí, en Italia seguro. hace tres años, para sí. que la gente lo conozca, ¿no? sí, sí, por, por el sí. cual se hace este concierto un, un concert doncs que, com dèiem, té l'Aja Esquerra com a, com a promotor de, de, de l'esdeveniment, en el sentit de que portarà doncs, una sèrie de, de, de músics, de, de cantants. Eh, en aquest cas, doncs, ens ho explicarà això l'Alen Guiu. Amb qui comptarem eh, en aquest concert de divendres? Uh, Bé, bueno, uh, bon dia en eh, primer, mm -hmm. uh, bueno, i també, uh, perdó el meu català, encara que no és al nivell, però intentaré fotell, no? parlar en català i explicaré doncs per què, com, per què es fa aquest concert doncs, a, a, a, al Teatre del la Sugell. Uh, és la, la senyora Vil, mm -hmm. que em va contactar, i que m'ha dit, Alain, eh, m'agradaria molt si sí, es podria fer un concert solidari aquí a Palafugell, per la Fundació, perquè també és una escola primària, mm -hmm. però clar, en de música també. I això de la música, eh, clar, és una, una cosa que a mi m'agrada perquè fa 15 anys aquí a Palafugell he començat amb... Eh, el títol de Jazz Care, a fer la promoció de músics mm. molt bons uh, per tota Catalunya. Uh, I <coughs> l'idea ha començat d'aquesta manera i hem decidit de fer amb l'ajuda del teatre i de tothom, de la Mònica, de la Gerard, Rafa, on tinc un fantàstic... Mm -hmm. uh, de fer la promoció d'aquest concert, que es farà el divendres 21 de juny a les 9 de la nit. Jo vaig contactar els músics Jazzhead, que són grups completament diferents. Hi un grup tradicional en New Orleans, amb el Ricard Gilly, Romaní, el Daniel Alonso, la Carol Camps i el Pau Bombardó. Després el meu trio, Uh, que és una música una mica diferent també vindrà el Toni Solà que va guanyar el Premi Ender Rock mm -hmm. fa dos anys i al final de tot la Susana Sheeman amb el Jazz Project per acabar aquest concert i al final de tot suposo que farem un jam Session amb tots els músics i al final de tot jo que serà un concert molt bo mm -hmm. per una molt bona causa sí. Això és el més important no? el, el valor afegit és aquesta bona causa per aquests, uh, aquests diners recaptats doncs, que aniran tot íntegrament a la fundació André Bocelli per sí. la reconstrucció d'aquesta escoles Exactament, sí uh -huh ens um, has comentat no? que hi participaran tots aquests uh, músics uh, tu has, ara has dit no? fa 15 anys que treballes en aquest projecte de la Jazz care, de la promoció d'aquests talents uh, arreu de Catalunya um, Com és que uh, ara marxem una miqueta de l'esdeveniment per posar una miqueta en context també la gent, doncs com va arribar l'Enguiu a Palafrugell i va decidir muntar aquest bueno, projecte l'Enguiu va arribar a, la, a Palafrugell amb el seu pare l'any 1956 per la primera vegada aquella era de Palafugell, no fa temps. <laughs> Però clar, uh, quan jo vaig comprar una casa aquí a Lleafranc l'any 94 i, i jo tenia ja anys i tota la, la carrera enrere. Mm -hmm. I m'agradava molt uh, aquest lloc quan he vingut de petit i, i la gent del Palafugell. I, i la música de jazz, i doncs uh, m'ha vingut l'idea de fer la promoció d'aquests músics amb els contacts que jo tenia, i, i s'ha fet poc a poc d'aquesta manera, amb, uh, per exemple, l'ajuda del Jornal a l'IU, de la llibreria mediterrània, de l'Espai mm -hmm. Forum, que hem, hem començat junts aquest, aquest concert de jazz tot l'any, a la libreria, hem fet xoc 14 anys, també al Pati Couchard i també molts altres esdeveniments mm -hmm. per tota Catalunya, però estic molt content perquè són músiques fantàstiques i la resposta per aquest concert ha sigut fantàstica. Ha, ha estat fàcil, no?, fer-los sí, portar per sí, aquest sí, motiu? Sí, sí, mm -hmm. sí. Són, primer, són músiques excepcionals, però són molt, molt bona gent també. mm -hmm doncs, eh, amb aquestes dos, eh, amb aquests dos trets, que són bons músics, i a més a més doncs, també són bona gent que volen participar doncs, de forma altruista en aquest esdeveniment d'aquest divendres 21 hem de dir, doncs, que si la gent ens està escoltant i no pot assistir-hi també pot col·laborar-hi, eh? Exactament sí, sí, sí, sí, doncs, li passo una altra vegada sí. a la senyora perquè ell explicarà hi molta gent que eh, eh, s'han posat de sponsor com aquest mm -hmm. serà, però clar, a tot el diner que podem agafar d'una manera o d'una altra anirà directament a la Fundació eh, i, com he dit, és una molt bona causa. Mm -hmm. I els donatius aquests que també es poden donar encara que no s'assisteixi al concert, eh? Sí. Mm -hmm. uh, com ho pot fer la gent? Els uh, sponsors. Mm -hmm. uh, tenemos unos, es unos ocho, creo. Uh, el dinero es um, enviado directamente en Italia, uh -huh. a la fundación. Así es correcto, todo es correcto, así es muy bueno. Y uh, también hay una fila cero uh -huh. en el teatro para la gente que no pueden uh, asistir uh, al concierto. Uh -huh. Esperemos que tenemos bastante dinero para ayudar a uh, este proyecto ...importante... Uh -huh. ...para los niños... ...habéis calculado más o menos... cuánto haría falta... ...cuánto dinero... Uh, ...que faltan... ...sí... ...unos... 500 ...de euros... ...más o menos... 300, no es tan en, no, grande, pero uh -huh. está muy bueno se si podemos uh, tocar un poco más. Uh -huh. Perfecto. Pues esto es para asistir a este concierto, al final, pues uh, no es que sea una entrada, sino es más un donativo, ¿no? Es un donativo sí. al Casdona y son son 20 euros, la gente que vuelve a asistir. Sí, solo uh -huh. 20 euros. Uh -huh. Y 20 euros para ver... Pues a, este, a estos grups, a estas formacions de la Jazz Care, con estos cantantes, con aquests músics, uh, mejor dit, que ja han demostrat talent i que per tant, és doncs, uh, un preu que s'ho val, eh, Podríem dir. Exact. sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí, sí. Doncs pues, no sé, si voleu comentar alguna cosa més, animar la gent a no? que assisteixi, a que col·labori amb aquesta causa, amb aquesta bonica causa, i que si es volen informar, doncs, suposo que trobarem més informació a través de les xarxes socials, també a, a, a, a, a la pàgina web. A... Sí, sí, seguro es uh, uh, andreabocellifoundation.org, uh -huh. sencillo. Allá nos titularán uh, también, no sé si se puede hacer donativos directamente desde la página web. A... De, de la fundación. Sí, se puede sí. hacer directamente los donativos. ¿eh? Sí, es uh, Andrea Bocelli son ¿no? una palabra... Molt bé, doncs amb aquesta adreça, doncs ja sabeu, si voleu col·laborar-hi, doncs uh, podeu uh, anar-hi directament allà, també doncs hi ha aquestes, uh, aquest donatiu, aquestes entrades uh, donatiu a preu de 20 euros, al teatre, aneu al Teatre Municipal de Palafrugell, a les Taquilles, i allà podeu col·laborar, i nosaltres doncs a través de la nostra pàgina web també enllaçarem amb, aquesta, amb, aquest, amb la vostra pàgina, sí. amb l'Andrea Bocelli Foundation, per tal doncs, que la gent ho tingui més fàcil per uh, fer sí. aquest donatiu. Uh, Alen Guiu, Sali moltes gràcies per venir a Ràdio Palafrugell gràcies. i esperem que sigui tot un èxit i que pugueu recaptar molts diners. Esperem també, moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguim amb informacions relacionades amb Palafrugell i expliquem que el període del PSD de Palafrugell amb el nou executiu liderat per Esquerra Republicana per ara de moment doncs amb només som gent del poble, només ha durat un dia laborable, ja que ahir el portaveu socialista Juli Fernández va inquirir l'alcalde Josep Pi Piferrer per les diverses multes d'estacionament sense cobrar i pendents de tramitar des de l'estiu passat a Llafranc. Per l'adil del Partit Socialista, és una qüestió que no havia volgut explotar en campanya, però que s'arrossega del mandat anterior i que ja havien tret en diversos Planaris. Així ho recuperem en aquesta sessió referent al mes d'abril. En relació amb aquest informe que m'ha donat el senyor alcalde de les, de les inflaccions del tema del carrer Cuba, que hem ajuntat a Teres, bé, aquí veig, primer demanaria que per saber jurídic facin un informe sobre el procediment que hem fet servir perquè jo veig que hi ha una relació veig que aquesta relació en la qual nosaltres de que això, el que fem és l'evacuació de l'expediment perquè tinc una i delegada i s'ha de fer així, el nostre grup fa la pregunta al mes de gener, i aquesta resolució, és, aquest informe es fa, aquesta proposta es fa el 20 de febrer del 2019. I si estem parlant d'infraccions que van fer al mes de juny, és possible que vostè hagin fet una solita anul·lació a sancions que ja estaven caducades, vull dir que estaven d'alguna manera sense tramitar. És possible, en qualsevol cas, i després per un costat diuen que aquí hi ha un informe, una resolució, que realment no es va signar, sinó que es va signar automàticament. Bé, jo el que veig és que la millor que no hagués la pregunta a nosaltres vostè no hagués fet res d'aquestes infraccions perquè això es fa aquesta proposta és el mes de 20 de febrer i nosaltres fem la pregunta a la gent, i, per tant que si el jueu fes un informe sobre la tramitació d'aquests expedients, com ha anat perquè volem saber exactament què, què ha passat si realment la voluntat de vostè ja era anul·lar les infraccions el, era el correcte era a partir de demanar l'evacuació d'aquest expedient treure la sanció, el que no pot és deixar els expedients i reaccionar quan l'oposició fa la pregunta concreta, perquè aquest expedient això està signat el 20 de febrer del 2019, per tant jo demanaria que a la màxima urgència, això sí perquè això ha trigat 3 mesos de gener fins al mes d'abril que fes un informe jurídic sobre la tramitació d'aquest expedient i si realment quan es, quan es fa aquesta resolució del 20 del 2, signada o no signada que els expedients estaven caducats o no estaven caducats. No tinguem més pregunta. Les sancions, com hem pogut escoltar, doncs es van imposar a vehicles estacionats als carrers Argentina, Brasil, Cuba, Mèxic i Panamà, unes vies de prioritat per als vianants, on ara està prohibit fer-ho, però en l'estiu passat, explica Piferrer, l'àrea d'urbanisme havia autoritzat els nous usuaris de segones residències a estacionari mentre es resolia la recepció dels carrers acabats d'urbanitzar i se solucionava l'ús dels aparcaments privats i accessos rodats a les finques. Fernández, de fet, no qüestiona aquesta situació, però sí el greuja que alguns sancionats van pagar, altres van recórrer i alguns ni s'han mogut, mentre que per retirar les multes de manera correcta s'hauria d'haver tramitat un decret per recuperar la competència cedida a Xaloc, l'ens tributari de la Diputació, i justificar l'anul·lació a partir d'un informe de la policia local. Doncs Una nota de premsa que ens va fer arribar Juli Fernández dels mitjans de comunicació i que per tant doncs, enceta aquest nou curs polític amb novament Juli Fernández a l'oposició i que de moment doncs, veiem que comença amb peu fort aquesta oposició amb aquests fets que ja han exposat el que ja van exposar en el seu moment els socialistes durant diversos plens en el mandat anterior. moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimecres. Començarem per begur i ja és que el portaveu d'Esquerra Republicana, Joan Loureiro, va criticar ahir a la tarda la falta de compromís de la nova alcaldessa Maite Selva de Junts per Catalunya perquè va despenjar la pancarta de suport als presos del balcó de l'Ajuntament. El vespre, però, Selva va explicar que avui la tornaran a posar a lloc un cop sotmesa la decisió als vots dels tres grups del nou executiu i haver decidit de reposar-la. Selva va defensar que Esquerra va tornar a fer penjar la pancarta divendres abans de plegar, després que no hi va una ja des de l'abril, quan la Junta Electoral va ordenar a treure abans de les eleccions i que és partidària de decidir les coses per majoria i de manera democràtica. Així doncs, com en el cas de Palafrugell, l'oposició, en aquest cas de Bagú, del exalcalde Joan Loureiro d'Esquerra Republicana, doncs que també comença aquesta nova cingladura a l'oposició, doncs, criticant les accions de govern, amb aquest fet que, doncs, com s'explica en el diari El Punt Avui, l'alcaldessa Maite Selva, doncs aquesta pancarta en suport als presos polítics doncs, que tornarà a lluir el balcó de l'Ajuntament des d'avui mateix. I més d'informacions de caràcter comarcal, en aquest cas marxem cap a Pals i és que el nou alcalde d'aquesta vila, Carles P d'Esquerra Republicana ha començat el mandat amb una vaga indefinida que ja us vam explicar la setmana passada en aquesta sintonia de la plantilla de neteja i recollida d'escombraries i que encara estan escrits a l'empresa de fomento de construcciones i contrates, FECC, i que ho seran fins a final d'any. Aquests 11 treballadors aleshores serien subrogats per la futura adjudicatària, Servi Transfer, i reclamen que més de l'increment salarial del 2% recuperat conegut per FCC es regulin en el conveni un blindatge d'horaris i una indemnització pels desplaçaments de fins a 7 quilòmetres que han quedat pendents. La vaga, recordem, va començar el passat dissabte 15 amb uns serveis mínims de buidatge de contenidors i neteja viària cada 72 hores i 50% en el manteniment de platges. Fins ahir es van complir sense que la situació s'hagi complicat, però PI, que s'ha trobat un conflicte heretat de l'anterior executivisme, Vol mirar de llimar esròs i reconduir-lo amb una reunió amb els delegats sindicals aquest mateix vespre. I passeem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui dimecres. Posarem la mirada novament en el cap de setmana en aquest cas, a primera hora del dissabte, a dos quarts d'onze, tindrà lloc el tercer aniversari dels Horts Comunitaris Les Arenes amb una jornada de portes obertes. Per aquest motiu hem convidat als nostres estudis a dues persones que ens explicaran els detalls d'aquesta festa dels Horts, d'aquesta jornada de portes obertes, D'una banda, tenim a la tècnica de benestar social, la Sònia Martinoi. Bon dia, Sònia. Bon dia. I també ens acompanya la regidora de benestar social, en funcions encara, Roser Massagué. Bon dia. Bon dia. Doncs, gràcies per venir fins aquí, explicar-nos doncs, aquest tercer aniversari dels dors comunitaris. Eh, nos una miqueta com es desenvoluparà la jornada, quan començarà. Bé, la jornada comença a les 10.30 amb un esmorzar, i eh, estan preparades diferents activitats, jocs infantils i després també dos tallers pràctics molt interessants. N'hi ha un que és la preparació d'olis en plantes medicinals. i una altre, plantes sí per, olis en plantes medicinals i l'altra eh, sí, construcció de d'hotels per insectes, que estem una mica a l'expectativa de veure què serà aquest hotel. Un hotel per insectes doncs, per, per fer aquests, aquests espais doncs, uh, friendly, no?, que es diu ara exacte, per, amb els insectes, exacte. que siguin benvinguts, no?, tot els insectes. Sí. Uh, aquests tallers, Sònia, qui els imparteix o, o qui, a uh, càrrec de, de, qui, de qui es farà? Mira, tota la jornada està organitzada per als ortolans de les Arenes, amb col·laboració nostra de l'Ajuntament, i als tallers n'hi haurà un que el farà amb conegre que també és una persona mm. que treballa als horts, des de Càritas, amb un projecte de DeepSalut que és el de construcció d'un hotel d'insectes i el d'olis en plantes medicinals el farà la Teresa Portolas, que també és un projecte de que que està subvencionat per Càritas, de, del CDA, i seran tallers curts, d'una hora i mitja, molt pràctics. La gent que vulgui venir-hi, millor que faci una trucada o que s'inscrigui per email uh -huh. tot i que el, tot el dia estaran les portes obertes i si algú s'hi afegeix no passarà res, eh? Però per saber a la gent que serem, igual perquè també com que hi haurà esmorzar i així, doncs per, millor que la gent eh, ens faci ja, ja hi posen el cartell. Uh -huh perquè ningú es quedi sense menjar, ah, eh? més aviat, doncs, sí. per tenir una previsió de, de quanta gent hi assistirà. Uh, Roser, aquesta, aquesta jornada de portes obertes, uh, en definitiva, els horts funcionen molt bé, totes les els persones els tenim plenes, per tant... Uh, més que donar a conèixer aquest uh, aquest espai, que ja hi ha molta gent que el coneix, perquè pot servir també aquesta jornada de portes obertes? Per veure com, com es treballa, també? Exacte, també per veure com funciona, que, que de veritat que val la pena de veure-ho, perquè hi ha el, algun hortolà que, bueno, uh, sembla com un palau, eh? Uh, N'hi ha algun que té unes plantes, sí. unes tabaqueres, carbasses enormes, però a més a més ben decorat amb unes amb unes arcades vull mm -hmm. dir que de veritat que val la pena anar a veure els horts i a més és molt agradable perquè hi ha una bona convivència que tothom és com una família mm -hmm. val la pena fer la visita coment... Ho hem moltes vegades amb la Sònia no? quan has vingut fins aquí o hem parlat per telèfon al voltant de, dels horts, de la tasca que es fan des, del dors, des dels horts amb aquesta doble vessant no? d'una banda doncs, uh, mediambiental, però després de, de, de l'altra també d'inclusió social d'inclusió aquesta... social i comunitària mm -hmm. ara per exemple hi ha un grup d'hortelans la idea Deies que sigui un grup autònom i que facin coses i que s'associin i que, vull dir, que sigui un grup... Mm -hmm. doncs, el que passa és que de moment no és cap associació encara, però hi ha un grup que està molt actiu i ara, per exemple, les dues parcel·les que tenim buides de l'àrea d'educació han decidit que, com que tot l'estiu no estaran cultivades, i ja han plantat mongetes, és a dir, dos, dos parcel·les molt grans, per donar el, les mongetes en el banc d'aliments, eh, que serà d'aquí un mes o així. Vull dir que tenen projectes d'aquest tipus que són projectes per la comunitat també, no són, no és, no són horts individuals tancats en plau, en cau... Amb, amb clau clau. Fa, exacte. Sí, no, que són horts que estan oberts i que vull dir, la gent entre ells col·laboren i que van més enllà del seu propi hort vull dir que fan projectes per la comunitat i això penso que és molt interessant mm. i és molt maco mm -hmm. recordem, quantes parcel·les ara hi ha actualment a, a Palafrugell? ara mateix n'hi ha 16 36, 36, ai, 36 ai, sí, perdona sí, no, de llista sí. d'espera 11 sí. 36 llista d'espera 11 sí. i ara potser sí començarà a ser el moment de pensar l'ampliació que serien 36 més, o poder començaríem en 16 més per, uh -huh. per començar. Per tant, aquest nou any doncs, ens ho començarem a plantejar, tirar endavant aquesta ampliació. I tant, ah, i tant. Us ho volia comentar, no? aquest tema doncs, eh, el fet que hi hagi llista d'espera que les parcel·les estiguin plenes obliga, en certa manera, no? l'Ajuntament a I tant, i tant. I a més, amb l'experiència d'aquests tres anys que ha funcionat a les Mil Meravelles, doncs ens ho plantegem ja. Mm. Mm -hmm. Molt bé, doncs tota aquella gent que estigui en llista d'espera doncs, estarà d'enhorabona. Eh, els hi recordem, Sònia, que han de complir una sèrie de requisits sí. també eh, per, per sí. formar part de... Sí, de ah, han de ser persones empadronades a Palafrugell, Uh, s'han d'apuntar un... no han de tenir cap altre hort uh, mm. ja sigui propi o treballar un hort cedit o llogat i s'han d'anar a apuntar hi ha una instància específica perquè per fer això, per aquesta tràmit, a l'oficina d'atenció ciutadana i els posarem en una llista d'espera que és pública i quan hi hagi una baixa, doncs trucarem, anem trucant, hi ha vegades que hi ha gent que està en llista d'espera i després quan el truc es no l'interessa li per tant, uh -huh. però bueno, en principi ara la gent que hi ha és molt, molt fidel en l'hort i difícilment marxaran, per tant, sí que necessitem segurament que n'hi hagi de noves de parcel·la, si no, no hi haurà moviment. Uh -huh. I en principi després hi ha un reglament, que ara està un reglament que ja es va aprovar abans de, de posar en marxa els os, que hi ha doncs, la normativa dels horts, en principi eh, són horts ecològics, ja ho sabeu perquè n'hem parlat moltes mm -hmm. vegades, no? Hi ha, bueno, una sèrie de normativa, vaja. Sí, és una, una sèrie sí. que, que ens has explicat tu també en Mallco, quan ha vingut fins Exacte. aquí. Exacte ara l'altre dia llegia doncs, que Begut també ja s'havien atorgat uns unes, crec que eren onze parcel·les sí. i per tant doncs, també hi havia en Malco per allà doncs, sí. remenant una miqueta com a tècnic de Càritas, no? També, sí. En aquest sentit. Més que de Càritas és que la, la, la Diputació de Girona mm -hmm. des de Deep Salut hi ha un projecte que es diu Salut i Crisi, que contracta Càritas a través de Malco Negre per, mm -hmm. per fer aquesta feina tots els horts que hi ha a la comarca. Ara mateix hi ha, ara s'haurà d'ampliar inclús de personal perquè ja hi ha per Frugell, Platja d'Aro, Sant Feliu, Palamós han entrat eh, Santa Cristina mm -hmm. bueno, ja no sé si he dit Santa Cristina i Calonja i Palafru eh, Tarruella i Bagú que entren ara també per tant, doncs, eh... abast, no, ara ser no durarà cita sé una altra persona i a més a més el, el dissabte vindran, han, han confirmat que vindran de cada un dels ors, segurament que també vindrà gent per veure com funcionen i... Al final també va bé. De fet, fa uns mesos comentàvem, no, una trobada que vau fer en diversos a, a les xarxes, a les xarxes doncs també va bé, no? Veure doncs, com ho eh... fan els altres, fan els altres per que aprendre, funciona i, mm -hmm. i, i donar consell i tant. Doncs, en eh, aquesta jornada de portes obertes que us portem avui a partir de 2:15 h, en aquestes morzar, doncs eh, recordem el dissabte. el dissabte 22 el dia abans de la rebetlla, per tant doncs perfecte, <ríe> recordem també com, com ho ha de fer la gent per, per apuntar-s'hi, si ens està escoltant i diu, oh, doncs mira, m'interessaria conèixer aquest espai, que encara no conec, crec que hi ha un telèfon i una, una adreça sí, de, de, de fet, correu. De fet, eh, si venen a veure ens estaran les portes obertes i no cal ni que ho diguin eh. poden mm -hmm. entrar i sortir i cap problema si es volen apuntar als tallers, millor que ens ho diguin perquè així es farem una mica de, de planificació mm -hmm. i poden escriure un correu a l'adreça please arroba palafrugell.cat poden trucar a l'Àrea de Benestar Social i demanar per mi i la Sònia uh -huh. i ja els apuntaré jo Perfecte doncs El telèfon de l'Àrea de Benestar Social és el 972 61 42. Extensió 1321, que així és més directa. Allà és directa amb la Sònia, no? Sí. Allà va anar tu. Sí. sí, sí, sí. sí. <fixi> <fixi> doncs eh, amb aquestes dues vies de comunicació per apuntar-vos a aquests dos tallers, aquest de preparació d'olis en plantes medicinals i també aquesta doncs, construcció d'un hotel d'insectes, que és d'allò més interessant, doncs, eh, us heu d'apuntar perquè per tinguin una previsió eh, la gent de benestar social. Sònia, eh, Roser, no sé si voleu afegir alguna cosa del respecte d'aquest tercer aniversari. Eh, suposo que agafem, agafo aquest retall de la, de la regidora eh, que es plantegen ja d'aquest any d'intentar començar a treballar per ampliar els horts, no, Sònia? Estaria molt bé, home, estaria molt bé. Sí, sí. Com a mínim, cada restinyera són 11, doncs com a mínim, no?, fer una altra restinyera com mínim, nova. Com mínim, aquests 11, sí. que ja la llista d'espera quedaria tothom... Exacte. Tothom emmès. Exacte molt bé uh, estarem temps i, i si no anirem a picar a la porta ho vindrem a explicar, a explicar. Uh, perquè Roser uh, t'he dit que eren, eren funcions en principi continuaràs en aquesta àrea eh? en principi continuaré en aquesta àrea molt bé, doncs... si no hi ha de nou però jo diria que sí això ho hem de confirmar ara quan se sàpiga el cartipàs exactament setmana, un parell, un, parell de, un parell de setmanes i res, avui hem volgut comentar doncs, aquest tercer aniversari dels Horts Comunitaris de, de les Arenes amb aquesta jornada de portes obertes del dia 22 a partir de quart d'11 del matí. Moltes gràcies. Gràcies, Rubén. Doncs amb aquesta conversa amb la regidora en funcions de l'àrea de benestar social, la Roser Masseguer, que tot indica, segons has explicat, doncs que aquí anirà sent regidora d'aquesta àrea, i amb la tècnica de benestar social, la Sònia Martinoi, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu, amb aquest tercer aniversari dels Horts eh, Comunitaris de les Arenes. Arribem al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres. Nosaltres us recordem que podeu seguir informats de tot el que succeeix a la nostra vila a través de la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat i també doncs, us recordem que demà tornarem a estar aquí a la mateixa hora per tal d'informar-vos de tot el que ha succeït a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Ens retrobem demà.